Mire anyánál őszbe fordul az idő az ablak előtt, a szobája szinte mindentől meg van fosztva, csak a gyerekeiről készített festmények lógnak még mindig a falon, és a hőnről származó dohányzó asztal maradt meg a hímzett futóval, amelyen egy barna kávéfolt égtelenkedik. Aferdita az egyik szekrény felső polcára a fehér műanyagajtók mögé rejtett néhány gyerek és énekes könyvet, nehogy anya széttépje őket.